Може, от воно, щастя. Увечері нічого більше не відбулось. Перші ранкові промені розбудили Валентину. В голові булько тіло, накипаючи шумовинням, стільки думок, що потреба відлити в інший посуд, бодай частину, ставала щомить нагальнішою. Ледве дотягла до десятої, щоб зателефонувати Софії Андріївні. Тільки з нею можна спробувати вивезти якісь кінці у цьому клубку. «Ти, Валюшко, раніше на вечерю запрошувала, а тепер же на сніданок?» – засміялась в слухавку Софія. «Звісно, для мене не рано. Звісно, давай зустрінемось. Якщо не дотягнеш навіть до обіду?» «Я заїду за вами». «Може, я на таксі?» «Ні-ні, чого вам витрачати гроші?» «Ти ж бачила, чиї гроші я витрачаю?» «Ні, я заїду». Валя могла б не пояснювати. «Коли в голові кипиті шумує, тільки рух» тільки активні дії можуть допомогти. Поки до машини, поки побалакала із охоронцем на стоянці, поки доїхала, хоч так-сяк заспокоїлась. «В улюблений ресторанчик?» – хитро посміхнулася Софія, вбрана задля ранкової прогулянки у легку, довгу білу сукню з прозорими рожевими шарфом на шиї. «Ні, не хочу в улюблений, а у Венецію рано». «Давай просто погуляємо по парку. Пройдемось з повітрям, відносно чистим подихаємо», – запропонувала Софія Андріївна. Валя вже й не пам'ятала, коли востаннє ходила цими алеями. Хоч вже й доходило до обіду, та гості крони старих дерев не пропускали сонячного проміння. Вони влаштувались під розлогою вербою на штучному острівці. Легкий вітерець гойдав плакучі вербові віти, створюючи довкола щось подібне на альтанку. Хвильки набігали на кам'янистий берег, якесь смаля дибало на коротких непевних ніжках, утікаючи від мами з колясочкою. Вхопились за вербові гілочки, гадаючи, що це щось міцне, і майже впало. Майже, буваля підхопила малого на руки. «А от ми не впали, а от ми герої, а де наша мама?» Мама саме встигла підвести колясочку маленькому втікачеві. «Ти куди тікаєш, Вітю? Давайте його мені!» «Такий непосидючий хлопчик, такий варткий!» Вітя обхопив незнайому, але дуже симпатичну тьотю, пухкими рученятками за шийку і, не висловлюючи особливого бажання, повернувся до своєї в'язниці на колесах. «Малятко бій, малятко!» – з болем подумала Софія. «Валя – природжена мати, дбати, доглядати, пестити!» «Рефлекс! Он, як чужа дитина, одразу узяла її за свою!» До рідної матері не поспішає. Коли малюк почала павтовстими, кривуватими ніжками до мами, Валя провела його поглядом, в якому думка Софії відбилась цілковито й певно. «Малятко, от що їй потрібно». «Софія Андріївна», – почала Валя, – «здається, у мене накльовується новий роман». І з Жорою зацікавлено сплела пальці у жесті уваги Софія. «Ну, на це було схоже. Він увесь вечір очи тебе не зводив. Розповідай». Валентина описала, додаючи власні міркування та емоції, усі етапи спілкування зі слонопотамом, не приховуючи нічого, ні позитивного, ні негативного. Як вона й очікувала? «Софія сприйняла нову перспективу не так захоплено, як будь-хто інший» почувши про кількість грошей, на які мали б вибудовуватись майбутні, може, навіть подружні стосунки. Зовнішність для мене вже давно не головне, Софія Андріївну. Про зайві кілограми я б навіть не починала, сама надіймовочка. Не скажи, поруч з ним ти дзвінка тонка й прозора. Є в ньому щось таке, що лякає. Він інколи буває таким ніжним, та часом не знаю. Чоловік у цукерково-трояндовий період і чоловік обвінчаний? Це два різні чоловіки. Втім, як і жінки, задля справедливості додала Софія. Зваж на його роботу. А що ж у нього за робота? Він допомагає цій, нінель, так? Хто там він в їхній фірмі? Софія замислилась. Як тобі пояснити, Валюшо, спробую так, як розтлумачив мені Борис. Ти хрещеного батька читала? Кіно бачила? Ну, звісно, сучасна молодь кіно